Велика львівська сміттярка. Дорога вивела його на запущену місцину, порослу глухим відлюдьковатим бур'яном, що міряв прибульця непривітним сизим поглядом і сторожко стовбурчив вуса. каміння велася туга, неспокійна вика, виставивши на чатах сині квіточки. Руді китиці мишію погойдувалися під лінивим подихом вітру, Мов списи з, з бунчуками безмежного війська, що причаїлося до пори до часу, і тільки чекає щасливої нагоди помірятися з силою. Зелень міцно облапувала ноги, і Бумблякевич змушений був вступати, мов бузько, спотикаючись на камінні або на якомусь залізятчі, котре від довгого лежання спотворилося до невпізнання, і аж кидалося люто, що хтось перешкодив його сумирному вростанню в землю. Ноги заплутувалися в безладно розкиданих собоюях дротів, зміїних клубках кабелів, тросів і металевих стружок, настільки заіржавілих, що навіть земля і трава довкола них вкрилися іржею. Бумблякевич намагався ті звої обходити, бо вже чув на ногах подряпини. Що ближче підходив до смітника, то все густішили і густішили звалища брухту. Здавалося, що все та залізядче тікало, розповзаючись на всі боки, та шукаючи самоти і супокою у прохолодних нетрях бур'янів, щоб спокійно дійти небуття і розсипатися, щезнути безслідно. Там, у далині, аж генна обрії, пишно і урочисто височило сміття, наче пасмагір. І Бумблякевичу навіть здалося, що він знаходиться не на львівських околицях, а десь у блаженній Індії. І то в далині сяють вершини Гімалаїв, куди зійшов дух Готами Будди. І навіть можна розрізнити його долоню, яка привітно благословляла мандрівця». Залізяче залягало в якомусь потаємному порядку, бо як тяглися дроти, кабелі і троси, то тільки вони, а вже далі починалася смуга перехідна, кінчалися дроти, починалися рури і батареї. Минувши цю загалом зручну для мандрівки смугу, Бумблякевич потрапив до царства кухарського начиння. Діряві баняки і горнята, пропалені рондлі і бляхи для тістечок, покручені виделки, ложки, хохлі, чорні розбиті пательні, луджені-перелуджені чайники, а то раптом ціле царство газових плиток, котрих захопили в полон, трава і кущі ожини. За якусь годину Бумблікевич блукав уже серед брухту всілякої машинерії, комбайнів, тракторів, сіялок, віялок, плугів, причепів. Усе це височило нагромаджене одне по однім так густо, що далекі сміття, Сміттярські гори щезли разом із обрієм, і Бумблякевич мусив добре вважати, щоб не зблудити. Усе це височило нагромаджене одне по однім так густо, що далекі сміттярські гори щезли разом з обрієм, і Бумблякевич мусив добре вважати, щоб не зблудити. Зненацька побачив довжелезну люфу, що цілилася йому просто в чоло». На якусь мить заумери дивився в жерло, мов загіпнотизований удавом кролик. Тоді обережно ступив лівою ногою в бік і перехилився так, щоб люфа вже не була наставлена на нього. Полегшено ковтнув повітря, але не встиг зробити кроку, як пролунав оглушливий скрегіт, панцирник здригнувся і, важко крекнувши, наставив знову люфу в чоло Бумлякевича. Того вже було занадто. Бумлякевич підняв руки і роззирнувся – Ніде не було ні душі. Високо над головою заходився від щастя жайвір, і Бумлякевичу подумалося «Чому я не жайвір? Чому не?» Тут панцирник знову заскреготів, і на вежі відкрився люк, а з люка висунулася голова дядька з довжелезними чорними вусами, що стирчали в обидва боки, наче віхті соломи. «Слава Україні!» – гримнув дядько. Бумблякевич здригнувся і ледве збагнув, що має відповісти. Нарешті видихнув. Героям слава. «Ага», – втішився дядько, – «то ви наш!» «Можете опустити руки. Називаюся Льолё Пуцик. Можете мені казати, пан офіцер». «А я просто, Бумлякевич. хотім би пройти на смітник». «Службово чи приватно?» Бумблякевич замислився, що можна відповісти на це, і вибрав перше. «Радше службово». «Ага», – похитав головою дядько. «А на кого, коли не секрет, служите?» М -м, «Бачте, я є історик. Історики різні бувають». Бумлякевич подумав, що це так на нього сонце діє, і зірвавши лопуха, накрив ним лисину. Голові стало відразу легше, але думки все одно не висвітлилися і блукали у суцільному мороці. «Шукаю одну особу». Дядько уважно подивився на Бумлякевича, шморгнув носом і сказав – «Не відповіли відповілисьте на моє питання». «На котре саме намагався зберегти гречний тон Бумблякевич? На кого ви працюєте? Як то на кого? В даній ситуації на себе самого? Це неможливо. В такий непевний час ніхто на себе не має права працювати. Можна працювати або на комуністів, або на москалів, або їм на шкоду. На кого працюєте ви? Мого тата вони вбили, то як би я міг на них працювати?» Оце відповідь громадянина, але не патріота. Шкода, а то б я вас відразу вписав до нашого регіменту. Перепрошую, а чи можу я запитати, чим займаєтесь ви? Можете, відказав дядько і пірнув до вежі, затраснувши люк. Бумблякевичу не залишилося нічого іншого, як продовжити свою мандрівку. Коли він обминув панцерник, то почув, як знову заскреготів люк. Дядько висунув голову і прорік – «Я готуюся до військових маневрів!» Бумблякевич здригнувся і наддав кроку. Тепер перебував серед покинутих гармат, панцерників, вагонів з повисаджуваними шибками, тягачів і всілякої іншої військової продукції. Всього того добра було стільки, що за виграшки можна було озброїти кілька великих армій. Стояли навіть літаки і кільканадцять крилатих ракет. Вершини сміттярських гір сідлали надуті ворони і галки. А наближення чужинця викликало в них тривогу і непевність. Одні вже били крилами на сполох, інші розгублено каркали, злітали в повітря і, зробивши коло, знову сідали неподалік, втягнувши голову, мов би, соромлячись своєї паніки. Бумблякевич пройшовся вздовж гір, шукаючи стежки, і нарешті побачив вузеньку вуличку, щось на зразок входу до велетенського лабіринту. Чи проникала коли-небудь жива душа до цього смердючого пекла? Сміття здіймалося високими мурами, випаровуючи в сонячну просторінь п'янливі запахи гнилизни і трухлявини. Запаморочливі аромати з кислої ярини збродженого хліба. Солодку нудь скелетів, корів і коней, вивезених сюди на поталу виголоднілого вороння. Волого дихав папір, затримуючи в скоцюрблених жменьках краплі соків, якими спливала сміттярка. Навіть завше таке спрагле сонце не випивало цієї червонавої каламуті і кривилося, ховаючи носа у прохолодну і свіжу вовну хмар. Тише тут остовпіло, здавалося, навіки, бо каркання, що деколи розпачливо билося об неї, зовсім не розхитувало спокою, а худше вирізьблювало його». Бумблякевич ступив до тої вулички межи двох пасем гір, відразу ж занурившись у густі випари, пірнаючи мештами в м'якість гнилі, що пружинила попід кожним кроком. Тут панувала така задуха, що мусив розщепнути сорочку, а за якийсь час і взагалі її скинути, відчуваючи тепер голим тілом, як пашить цей потойбічний світ, як обіймають, обмацують його голодні флюїди, проникаючи в пори, в кожну зморшку, в кожен закапелок його настороженого тіла. Денеде навіть курився димок, виказуючи місце, де проходять таємні хімічні процеси розкладу, клекоче заклята алхімія нутрощів, випродуковуючи разом із нечуваними ще елементами невидимі оку гази. Так і баглося розпорпати, розкопати цю збиту в одне ціле в один хворобливий організм, фосфоризуючу тхлань, добутися до самого серця і мозку і збадати їхнє їство». Та не данося було нікому, бо нема нічого могутнішого за сміття і нічого величнішого. Гори його проорані дивовижними візерунками, наче храми Індії». На мурах його можна побачити усміхнені лики святих. Сплетені їхні тіла, казкові сади, в яких не гуляв і сам Будда. Розхвильовані озера з кораловими кораблями. А ось лише погляньте. Мчать на конях мисливці, а перед ними сполохані олені. Майорять прапори і коругви. Військо спиняється на узгір'я. Діви прекрасні купаються в озері. Ось їхня одіж розкішна. Ось їхні сандалії і стрічки, намиста, браслети, ковтки і перстені. А тут уже потужні. Космічна техніка космічних армій, готові до старту крилаті ракети, літаючі панцерники і всюди ходи. А головне – усе військо у блискучих латах, що дзвенять на вітрі і зблизкують на сонці немов діаманти. Нехай сховаються руїни Вавилону, Пантікапею і Картагіни. Хай засоромляться фрески Могень Джодаро, візерунки Теночтітлана і Мехіко. Ніщо не зрівняється з архітектурою і мозаїкою сміттярки, кожну деталь якої виношували невидимі мислителі і мисці. Немає нічого фантастичнішого за її так ніколи й не пізнаний світ, суті якого осягнути не стане ні сил, ні волі». Але втрутитися в його обриси, поміняти місцями якісь деталі чи присипати одну чудесну фреску іншою, а на її місці виліпити нову, усе це, звичайно, підвладне нашим бажанням. І ми це охоче робимо. Але якою ж поверхневою видається ця наша праця у порівнянні з тим, що творять таємничі алхіміки й маги в глибинах сміттярки? Жодного з них не достереже наше пильне око. Як трудяться вони, виоздоблюють черговий шедевр, якому судилося весь час смінитися від незбагненного. Процесів, розмукати і пріти, сихатися і кришитись. Та не тільки розкішним видовищем зачекловий нас сміттярка, міняючи у свою, мов циганка, примхлива. Вона ще й вуха наші солодить музикою і співом. Але щоб чути їх, мусите проникнути в саме царство сміття, опинившись у лабіринті і розімлівши від сонця випарів і запахів, прислухатися. І тоді долини до вас і ніжний шелест паперу, і тонке годіння пляшок, пляшечок, слоїків і пробірок, і дзенькіт колотого скла, і дзвін бляшаний та латунний, і гучний галас з селофану, який виривається в особливо патетичних місцях героїчної смітникофонії. А далі, далі лагідне і заспокійливе хрумтіння фольги». І тоді вже ви розслаблюєтесь, готові вкластися спати, запорпавшись у перські килими і павишеві пера, впасти в цю вибоїлу розкіш арабського сходу. І сьоробаючи носом легкий і довірливий опій сміттярки, що його тільки для вас, для вас єдиного випродукувала компанія кунштовних майстрів, заснути навіки і снити замками, походами і бенкетами». Але не дасть вам в останній момент заснути несподівана какофонія сміття, що ссипануло розпорпаними воронами незаїржавіли листя жерсті. А хочете почути райський спів? Прикладіть вухо до бляшаного пуделочка і прислухайтеся. Якщо вам сприятиме погода і вітер не надто шугатиме межестінами лабіринту, то цілком можливо долини до вас цей спів, який належить чудесним русалкам, що купаються у морі сміття, але готові щомиті заманити вас у свої строкаті хвилі, пурпурові глибини, приголубити і вколисати». Гонконг так проказує старезний цигар, схожий худше на невеличку домовину. Ви наступили на нього, і він ожив. Гонконг, попереджає вас цигар, і це означає, що ви потрапили в чайна таун сміттярки в її китайський квартал. Усе тут аж мерехтить від безлічі червоних, зелених, жовтих і блакитних жарівок, прапорців, стрічок і барвистих гірлянд. Усе тут виставлено на продаж, розсипано по ядках, розвішено на шнурах так, щоб ані найменша дрібниця не обминула вашої уваги. А скупи лахів із лискучих везувіїв рижої салати раз вигулькує голова запобігливо усміхненого китайця і ласкаво припрошує – а спробуйте, пане, цієї пахнючої страви. Називається вона гаомейцюнь або теньґбреньк, або ще простіше Зелень. Дуже смачно. А ось ось ця кошлата зелень це рослина Доу-Донґо, росте вона на дні китайського моря. Або ця смаження. Ми її називаємо цінь-лінь. Не дивіться, що подаємо її у бляшанці мінтай в сонячному маслі. Просто нас знову підвели ваші постачальники. Такі вже вони не обов'язкові, такі вже не хлюї. Вивалюють товар, як прийдеться, в переміж. Який жах!» А вже й інший ось просовий руку крізь картопляну шкаралупу, ловить вас за штанину. Хвилинку уваги. Чи їли ви китайську страву з картопляних лушпайок? Не їли? Ото ви втратили півжиття. «Ля Тень чуан, зветься ця страва. Як вона гарно звучить, так вона й смакує. А ось старий китаєць смалитя анашу, обкурює димом усе довкіл себе. І вам треба якнайспритніше проскочити повз нього, щоб не запаморочитися і не зомліти, впавши грудьми на простелені шовки. Китайці так само пробують вас ошелешити своєю музикою. Але їхня музика це тенькання дощових краплин по шибі, це лускання бруньок на вишні, це танець сніжинок і сонця, плюскіт вина у порцеляновій філіжанці, гра кістяного гребня на густих струнах волосся, тріпотіння розписаного віяла і ледь вловими розлучання вуст. Після Поцілунку, Китайська музика – це божевілля і захват. Таке враження, що всі музиканти достатньо наркотизовані, і в їхніх грудях, як і в грудях сміттярки, бродить опій і спирт. Тепер ви переставляєте ноги дуже обережно, щоб тільки не настоптати когось із музикантів, щоб не перевернути плечем якоїсь ядки з товарами і не розсипати заморського добра». А тим часом дурман конопелі маку затьмарює вам свідомість настільки, що виловите якусь каністру, підносите її до носа і жадібно вдихаєте запах бензину, який остаточно витвережує і дає змогу рухатись далі. Але куди йти? «Безконечні ходи-переходи, вулички і провулки, які час від часу ще й пересипаються з купи на купу, загрожуючи і вас у якийсь момент затопити з головою, втягують у себе, засмоктують, і здавалося, ні за що не відпустять». Раптом Бумблякевич почув тихе мугикання і плямкання. Пішов на ті звуки і в тихім сліпім провулку побачив напнуту на високих жердинах цирату, а під нею якогось чоловіка, що саме обідав. Поруч стояв старий дубовий стіл із чорним масивним телефоном і цілою горою папок. Біля стола височив облуплений сейф. Зі всього було видно, що цей чоловік живе тут не перший день, і Либонь навіть не збирається покидати облюбованої місцини. «Смачного», – сказав Бумблякевич. «Дякую», – проплямкав чоловік і, прискаливши око, спитав, «Ви когось шукаєте чи просто собі прогулюєтесь?» Бумлякевич спочатку хотів було на простець спитати чоловіка про стару бабу з котами, але вирішив не квапитися. «Прогулююсь». «Ну-ну, ну-ну». Уже не один тут прогулювався, та так навіки й оселився на цій сміттярці. «Де? Отут?» «А як же, тут вам такий лабіринт, що ніде в світі ліпшого не знайдете. Маємо вже цілий цвинтар, де поховані блукальці». «А ви що, теж заблукали?» «Я? Ні, я тут живу. Тут моя хата, господарка і таке інше. Навіть телевізор маю». Чоловік показав на старезне облуплене пудло з цілим екраном. Від пудла тягнувся кабель і спинався по тицці, на вершечку якої примоцовано і ржавий саксофон. «Мій винахід», – сказав чоловік, – «антена на Польщу». І працює, поцікавився Бумблякевич. Як звір, похвалив чоловік, набиваючи рота таким кислим вінегретом, що запах аж до Бумблякевича долинув. А де ви харчі берете? Та тут, на сміттярці, щодня завозять. Піклується держава про нас. А коли не завезуть свіжого сміття, то теж не біда, полюємо на птиць. Їх тут, слава Богу, на всіх вистачає. І багато вас тут таких. Хто його зна? Обліку населення ніхто ще не вів. А як же ви даєте собі раду у цьому лабіринті? «Ну, я старожил. Я, вважаєте, живу тут від самих початків сміттярки. На моїх очах зводилися ці висотні мури. Я знаю сміттярку як свої штири пальці. Знаєте, чому штири? Бо п'ятого мені щур відгриз. Але то байка. Він скінчив ще гірше. Пішов на печеню». «Чому ж ви тоді не вказали дороги тим, хто заблукав у лабіринті? А нащо? Ми тільки зацікавлені у зростанні нашого населення. Взагалі є така думка, що в майбутньому велика міська сміттярка повинна злитися з великими сміттярками інших міст, внаслідок чого створиться грандіозний мегаполіс, який в свою чергу посуне у всі сторони світу і з'єднається у велику світову сміттярку. Сміття поглине міста і настане сміттярчана епоха, в якій до влади прийдуть самі сміттярі, шматтярі, вуглярі, гробарі, коменярі і гівнярі». «А ви, прошу вас, гречно, часом на гівняр?» Бумблякевич подивився на свої заляпані штани і спитав «А виглядаю на такого?» «Поправді, ні, бо маєте завелику, як для гівняра, голову. Взагалі, то та перспектива, котру я вам щойно замалював, мені не сильно подобається, бо коли увесь світ перетвориться на суцільну сміттярку, то щезнуть усі людські поривання, бажання, мрії. Усі вони стануть марницею, адже геть усе, про що лише помрієш, знаходиться під рукою». «Досить лише попорпатися, і ви добудеш плід свого бажання. Така голова, як у вас, може належати хіба якомусь професорові. Я є історик за освітою. Перша кляса. Істориків нам якраз бракує. Мусите негайно сісти за написання історії нашої сміттярки. Я навіть беруся вас субсидувати. Я, знаєте, відомий у смітникових колах меценат». У нас тут є поетеса, котра написала «Славень великої сміттярки». І саме я виплатив їй нагороду в розмірі ста щурячих шкурок, з яких вона собі вшила розкішне хутро. Зачекайте, перебив його Бумблякевич, чи не могли б ви сказати, як називається ваша поетеса? О, вона має чарівне ім'я – Мальва Ланда. Чи ви чули коли-небудь щось подібне? Серце Бумблякевича забилося в шаленому ритмі, але він змовчав. Чоловік нарешті скінчив їсти і розлігся на зашмульганих килимах, мов якийсь султан, підмостивши під плечі латану перелатену подушку. Мальва Ланда, повторив, смакуючи, найбільша поетеса всіх сміттярок, королева кошачих зграй, визначний дослідник і археолог. Скільки вона тут розкопок здійснила, слів нема описати, епохальні відкриття. Куди там єгипетським мумієм? У нас свої мумії такі, що ледь не говорять. А яких вона рідкісних комах і тварин тут відкрила? Ніде, в жодній енциклопедії таких не знайдете. Наприклад, такий жарівляк. Живиться винятково спаленими жарівками. Але, не дай Боже, згелемся то йому цілком добру жарівку. Зараз спалахує і гине. Або от каракон. Дуже цікава істота. Жере самі корки. Як нажереться, то ясна річ добряча хмеліє і зачинає вар'ювати. Але так само має мінуси. Бо часом, як то буває, запихають корок до пляшки, котрой пізніше ніде не здаси, і потрапляє вона на смітник. І ото цей бідолашний каракон залізає туди в надії поласувати корочком, а з'ївши його, вже не годен вибратися назад». «Ну, ми тут природу бережемо, і коли натрафимо на таку пляшку, то, звичайно, його рятуємо. Але крім того, я винайшов спеціальний пристрій для видобування корків з пляшки. Це звичайна шнурівка з петлею, але треба справжнього майстра, щоб нею користуватися. Ага, може вас пригостити кавою!» З тими словами, стягнув із чогось шмату, і під неї об'явилася порепана газова плита. «У вас тут і газ є?» «А як же? Там у глибинах сміттярських гір випродуковується першокласний газ. Досить лише запхати туди руру і маєте вічний вогонь». Замиті справді на плоті затанцював синій вогник і обійняв мацаками кавник. Буде кава по сміттярському. Весь і секрет полягає в тому, що мусить бути запара на вкавнику, який пролежав на смітті не менше як 10 років. Такий припис, тоді вона дістає неповторного присмаку. Та висідайте сюди на цей бенгальський килим. Тут страшенна спека, сказав Бумлякевич, умощуючись на лахмітті, який справді місцями нагадувало килим. «Як ви її витримуєте?» «А, вже звикли. Живеш, як на екваторі. Навіть взимку тут дуже тепло. Сніг затримується лише на верхів'я гір, а внизу панує субтропічний клімат. Одного разу мені навіть виросли банани?» «Добре, але для телевізора потрібен струм». «А у нас цього струму як сміття. Тут же стільки тих батарей-акумуляторів, що досить лише запхати дріт і не те, що телевізор ціла фабрика запрацює». Ось навіть заморозника маю, бачите? Там у мене морожені птиця і риба. Старий зняв кавника з плити і розлив каву по горнятках. «Птиця – це галки і ворони», – поцікавився Бумблякевич. «Не тільки. Бувають чайки, гробці, стрижі, круки і навіть папуги». «Папуги?» Ясне діло. Трапляється, що й папуг разом із клітками викинуть на смітник, то от вони тут і починають розмножуватися. Минулого літа їх стільки тут розвелося, що я кожного вечора папужиною вбаченою смакував. «А риба? Де ви берете рибу?» «Риби тут повно. Сама вивелася з ікри». «Але де ж та риба живе?» «Та тут же, у смітті. Шукає вологі місцини і там собі плаває. У мене ось бачите, скільки водочок? ловлю її на бички». «Перепрошую, – розкрив рота Бумблякевич, – не знаєте, що таке бички? Недопалені цигарки. Але мусять бути обов'язково з жовтим фільтром, на білий не клює. Вона, ця риба, самими бичками живиться. А ну, тепер спробуйте моєї кави. Чи пили ви щось пахнючіше і пишніше?» Бомблякевич спочатку зиркнув у горнятко і, переконавшись, що там і справді рідина чоколядової барви обережно відсьорбнув. Так, це була кава, але складалося враження, наче крім мелених зерен і цукру, туди сипнули ложечку розчинного заліза, а потім легенько побовтали і ржавою арматурою. «Ну, чи не пиха?» – присмокував старий і видихав гарячу пару в і без того парке повітря. Під ногами Бумблякевича раптом щось закопошилося, зашурхотіло, і на поверхню викотився якийсь волохатий клубок. «Не бійтеся», – сказав господар, – «це тільки ноклак. клак. Клаки народжуються з вичесаного волосся. Дуже лагідна істота, як кошеня. Тільки ластилося-біластилося. Ясна річ, поки воно мале. А коли клак виростає на великий клубок, тоді вже він стає небезпечним і може напасти на людину». Клак обмотує її волоссям, наче павук павутиною, і висмоктує так, що лишається самий тобі скелет, обтягнений сухою, як папірчик, шкірою. Тяжке видовище, але ми і з тим даємо раду. Коли хтось зауважить такого великого клака, то зараз телефонує на постарунок, і звідтам приганяють мисливці. А як хто має при собі запальничку, той сам раду дасть. Чирк-чирк, і клак спалахує в один мент. Клубочок потерся бомблякевичу до підошви і покотився далі. «А чим живляться маленькі клаки? Висмоктують щурів, мишей, часом навіть і пташок». «У вас тут цілий зоопарк», – сказав Бумблякевич, і непомітно вилляв каву позад себе. Що там зоопарк? Заповідник? Справжня тобі Асканія? А які тут іще хижі звірі живуть, котрих варто остерігатися? Ну, найперша дротяного удава, який виводиться з ужитих телефонних дротів і кабелів. Ця тварюка складається з безлічі скручених в одне ціло різнобарвних тіл, що на вигляд нічим не відрізняються від звичайних дротів, але досить на них наступити і вас так замотає, закрутить, що й вирухнутися не зможете. І що? Тоді смерть? Так, якщо не взяти себе в руки і не вдатися до єдиного і найефективнішого засобу. А саме, у ту хвилі, коли удав наблизить свою голову до вашого обличчя, починайте негайно передавати останні новини. Причому пашталакайте будь-що, аби не лише це скидалося на вісті. Ну, наприклад, як нам передають з Об'єднаних Арабських Еміратів, шейх Джабер Аль-Муккадім Шахраман Аз-Заман Ісмаїл перейшов на квадратно-гніздовий спосіб забліднювання гарему, що викликало негайний протест ділових кіл Тель -Авіву. І на ваших очах увесь той жахливий дау починає опадати, розплітатися і сповзати з вас. Наостанок, щоб увінчати перемогу, можете ще повідомити погоду на вчора. І будьте певні, тварюка здохла остаточно. Не знаю, які саме процеси відбуваються в його організмі, але, очевидно, останні новини стимулюють якісь смертоносні віруси, закладені в удава, що впору його служби на телефонах, в теле- і радіомовленні. Та нема лиха без добра. Ми цих удавів прокладаємо по цілому лабіринті і маємо всю територію телефонізовану. Вся особливість тутешніх тварин полягає в тому, що вони походять із ужитих предметів. Наприклад, старі панчохи перетворюються на велетенських п'явок. Ми їх називаємо п'янчохи. Але хіба дитина не дасть собі з ними ради? Куди небезпечнішими ще донедавна були поліетиленові мішечки. Ми ними настільки гидуємо, що навіть назви не вигадували. Ця наволоч, зібравшись у зграї, накидалася на чоловіка. Обліплювала зі всіх боків так щільно, що бідолаха задихався і гинув. Тоді ті мішечки присмоктувалися вже насправжки і живилися по саму зав'язку. На щастя, зовсім нещодавно наш видатний хімік і академік доктор Леон Друшляк винайшов спеціальну антену, яка приманює до себе кляті мішечки і плавить їх ультразвуком. До небезпечних тварюк належать ще зужиті унітази. «Ці кляті сотворіння запорпуються на самій дорозі в сміття, і досить вам лише на нього наступити, як ваша нога провалюється, і треба неабияких зусиль, би її вирятувати». «Веселе у вас життя», – усміхнувся Бумблякевич. «Вчуваю у вашому голосі сарказм, але це даремно, адже є у нас і привабливі тваринки. Ось погляньте, що ви бачите на тім горбикові?» «Це якийсь дуже великий метелик». «Браво, браво, тільки ж бо це не метелик, а майтелик. Походить він зі старих майток. Надзвичайно красива комаха. А який він у леті!» Старий шпурнув гірком, і майтелик спурхнув у повітря, граційно потріпуючи червоними крильцями у білий горошок. Бумблякевич пригадав, що в нього були такі самі майтки, і коли вони порвалися, то мама почала ними мити підлогу. Хто зна, може вони тут у своєму новому існуванні лопотять десь крилами, потрапивши врешті-решт на смітник. Зверніть увагу, сказав старий. Хоча майтелики походять із ужитих майток, а виглядає зовсім як новий, ані разу не випраний. О, видите? Під самим носом літають, мов щойно з голки, ще й з гумкою. Але слухайте сюди, що ви собі вирішили? Чи беретеся за написання історії сміттярки? «Бачите, так просто з мосту. Потрібні якісь архіви, першоджерела. За це не хвилюйтеся. Все є на місці. Потрібна тільки новаша згода». То був, можливо, єдиний спосіб відшукати Мальвуланду, і Бумблякевич погодився. Ну і люкс, витішився старий. Я тут щось на зразок завідувача місцевих кадрів або біржі праці. Зараз поведу вас до нашого магістра пана Джавали. То є високомудрий чоловік, котрий вас забезпечить геть усім для написання історії. Але мушу вас наперед повідомити, що пан Джавала – переконаний націоналіст. Розумієте, що це таке? Чому ні? Бо досі це поняття було викрилене. Було, але тепер під цим розуміють фанатичний патріотизм – «О, власне, фанатичний. Пан жавала є такий патріот, що за волю України дасть себе покраїти на кавальчики. Чекай тільки слушної хвилини, аби вийти на відкриту арену». Бумблякевич витер спітніли чоло, задумливо поживав сухими вустами і спитав, «А скільки панові жавалі років?» «Понад сімдесят». «Коли мені буде понад сімдесят, я теж дам себе покраїти на дрібні кавальчики за Україну». Старий, почувши те, ляснув себе долонями по колінах і залився голосним сміхом, аж кілька ворон повернули голову і тупо оглянули сцену. «Це ви, це ви просто знаменито! Але ліпше не буду того переповідав панові Джавалі. Може, це йому і не сподобається. Коли хочете дістати в нас пристойну роботу, мусите себе стримувати від необдуманих висловлювань. Того в нас не люблять. Ага, ще ж ми з вами не знайомилися! Як-як е бум... Бумблякевич. Дуже файно, дуже файно. А мене звати просто пан Зеньо, той самий пан Зеньо, за якого пила вся Галичина останні 45 років. Зараз я вберуся до візити, а ви собі зачекайте. Пан Зеню насадив на лису голову вицвілого дірявого капелюха, з одяг колись чорного, а нині облізлого і до доблизку фрака з обстрибціними фалдами, що сягали мало не до землі, взяв паличку з вигнутим руків'ям і, обвівши оком Бумблякевича, сказав «Мешти, мусите витрати мешти, бо йдемо на візиту до самого пана магістра, а не до кнайпи на пиво». Чим чекуючи отак лабіринтом, Бумблякевич помітив, що за ними хтось стежить. То очі чиїсь зблиснуть у смітті, а то великий риб'ячий хвіст сплесне і, моби, розчиниться у потереб'ї. «Що це воно може бути?» – спитав. «Е, та це русалки». «Русалки?» – не міг повірити Бумблякевич, і навіть зупинився і втупився в те місце, з якого щойно висунулася ручка. Русалки в нього завше викликали спеціальний інтерес, бо навіюючи собі образи жінок, яких хотів мати, він нерідко викликав русалок, котрі віддавалися йому в танці і вилеті, в плюсканні, в хлюпотінні, він катулявся з ними луками, лісами і горами, пірнаві з ними в найтемніші глибини ріки озер». Заповзав у комиші, ластився в дуплах і гніздах і на самих верхів'ях дерев, що гойдали їх і вколисували. А що тут незвичного, отямив його пан Зеню. Русалки живуть тепер всюди, навіть у каналізації, відколи забруднено ріки, вони вже до всього призвичайлися. А це особливі сміттярські русалки. Вони купаються в смітті, і коли хтось необережно заблукає, то можуть і залоскотати, затягти в глибини сміття і змусити там слугувати собі». Бумблякевич часто уявляв, як русалки затягують його в озеро, але щоб у сміття... Ні, це мало його спокушало. Вони петляли вузенькими вуличками лабіринту. Бумблякевич спочатку навіть пробував запам'ятати дорогу, але незабаром покинув це заняття і далі вже бездумно тюпав за своїм проводирем. Раптом пан Зеню гупнув себе п'ястоком по циліндрі і вигукнув «Але з мене, фраєр! Та я ж забув вас запитати про ваші політичні переконання!» «До кого ви належите?» «А ні до кого. Сам собі. Я не є політик. Мене цікавлять книжки. Мені аби свобода друку була, а їсти я можу і жабі з кульбабовим листям». Знаєте що? Оце про жаб запам'ятайте собі. Це панові Джавалі мусило би сподобатися. А все решта забудьте. Може ви й не політик, але політична заангажованість має бути. Мушу вам сказати, що на нашій сміттярці мешкають не тільки щирі українці. Є тут різні люди. Сміттярка займає настільки велику територію, що в неї чимало теренів взагалі ще не звіданих. Хто знає, які монстри можуть там ще чаїтися? «А ви ж казали, що знаєте сміттярку як свої штири пальці», – шпигонув Бумблякевич. «А, то був жарт. Знаю я лише малу частину, ту, що ми зайняли. Усе решта – це терра інкогніта. А через те навіть тут, у глухому запіллі, мусимо стежити за чистотою кадрів, щоб колись с'явитися перед миром, наче то ті апостоли, а не якісь там обдертуси. Пан Жавала цілих п'ятдесят з гаком літ не складає зброї, організовує партизанські акції, чинить усе, аби ворог постійно перебував у напрузі. Наприклад, тиждень тому його боївка підірвала колію на відтинку «Львів-Красне». «Не чули?» Бумблякевич напружив пам'ять, але якось нічого подібного не міг пригадати. «Певно, навіть не здивувався пан Зеньо. Де б вас про таке написали? Та же то є диверсія. А як тютюнову фабрику у винниках взяли чули?» «І цього не чув. Але цигарки подорожчали». «Ну, видите, того то й подорожчали, що наші весь тютюн вивезли». «І що ви зробили з тим тютюном?» «Продали в Голяндії». Бумблякевич зашпортався і ледве не дав сторчака – «В якій Голяндії? В тій самій? Переправили підводним човном?» «Човном?» – видихнув повітря Бумблякевич. «Підводним? У нас тут якраз полтва протікає, от ми того човна полтвою і відправили». «А хіба це можливо?» «Чому ж неможливо? Полтва куди впадає? В Бух? А Бух куди? У Віслу. А Вісла куди? У Балтійське море. Ну а там уже чух-чух і Голяндія. Продали тютюн, доляри поклали в банк під відсотки для майбутнього консуляту». Бумблякевичу від самого початку зустрічі з паном Зенюм не давало спокою одна річ. «Пробачте, що я вас про це запитаю. ні собі не жалуйте. Ваше житло справді міститься там, де я оце вас здибав. Як на людину, котра віде кадрами, воно не надто... не надто підходяще, ге? І маєте рацію. Це тільки офіс». «Офіс? А вже ж офіс. Мало хто може забрести на нашу сміттярку. Може, який шпигун чи агент КГБ?» Перед такою непроханою особою пан Зеню постане винятково в образі волоцюги. А Мишкою я в затишному кубельці зі своєю любою жіночкою, котра плекає ставочок із карасями. Ви одружені, пане Бумблякевич? Ні, а що?» Вженіться, обов'язково муситеся вженити, аби спізнати життя ще із тамтого боку. Йой, як то файно мати жінку. Так во прийдете змучений з роботи додому, а вона вам подасть пантофлі, халат, посадить за стіл і накриє вечеряти. І заки ви вечеряєте своїми улюбленими кльоцками з молоком, вона вам зачне вповідати усі новини за останній день. І буде вповідати, і вповідати, і вповідати, і вповідати. У цьому місці пан Зеньо раптово урвав Свою іделічну оповідь, як не гаркне, або дай вже її шлях наглий трафив з тими її оповідками. Бумблякевич здригнувся і витріщився здивовано на старого. Що з вами? Йой, та ніц, то я просто свою жінку згадав. По цих словах пан Зень різко зупинився, і Бумблякевич побачив масивні двері з темного горіха, що вели просто у Велетенську гору сміття. Це двері не міг повірити. Ясно, що не мотоцикл. Але ж. «Як це можливо? Двері в смітті? Куди вони ведуть?» «Ви дещо помиляєтесь. Це двері не в смітті, а в лабіринті, І ведуть вони просто до вищого світу. Вищий світ сміттярки?» «Саме так!» – відказав гонорову пан Зеню, і прискіпливо ковзнувши по статурі Бумблякевича, додав. «Защепніть сорочку, підсмикніть штани і витріть чоло, бо з вас під уже дзюрком тече. Мешти знову запелюжилися». Щойно їх чистив, станув плечима Бумблякевич і, плюнувши по черзі на кожен мешт, витер їх до штанів. Пан Зеньо похитав головою. «Тільки бруд розпацькали. Плюньте ще. Бумблякевич плямкнув сухо і зітхнув. Слини вже нема, така спека. Пан Зеньо спритно цвиркнув слиною, і на обох мештах Бумблякевича закрасувалося два білих пінистих острівці. Але витирати чужу слину до своїх власних штанів не мав бажання, тому витер мешти клаптем газети. Пан зеньо кивнув, надувся мовин дик, випнув уперед живота і вдарив до дверей залізним калачем. За дверима почулося човгання, зеленчання ланцюжка, а потім чийсь хрипкий голос викашляв: Хто? Пан Зеньо, власною персоною. Двері прочинилися в сутінь. Десь збоку сіріла суха постать, але оскільки пан зеню пройшов попри неї без жодного пошанівку, то й Бумлякевич не звернув уваги, що то за чоловік. Із коридору вийшли вони до покою, заставленого книжковими полицями. Той самий голос за спиною сказав «Прошу сідати, пан магістр підрізають троянди». У тиші, що запанувала в покої, лунало якесь тихе хлюпотіння, плюскіт і гомін води, котра, мов би, текла попід самою підлогою. «Що це?» – спитав Бумлякевич. «Полтва! Під нами тече Полтва!» Бумблякевич підійшов до полиць і ковзнув очима по книгах. «Стратегія і тактика партизанської боротьби в умовах совєтської системи». «Підручник підпільника», «Довідник з вибухових речовин», «Змайструй сам», «Життя в бункері», «Історія УПА», «Книга народного умільця», «Проблема зброї в Запіллі». Автором усіх цих книг значився доктор Мирон Жавала. Бумлякевич розгорнув одну другу і з подивом побачив, що видані вони не десь за кордоном, а таки тут». «Львів. Видавництво. Машінгвер. Фантастика не втримався. То ви видавництво своє маєте? А як же? Колись давно вивезли на сміттярку старі друкарські верстати і шрифти. От ми їх почистили, відладнали, працюють як годинники. Маємо тут свою папірню, видаємо газети і часописи. Одне слово – усе, як у людей. Ага, а ось і пан магістр. Моє шанування, мої гратуляції». До покою швидким і рішучим кроком увійшов високий чоловік середнього віку. Бумлякевич впився в нього очима і не міг зрозуміти, навіщо пан Зеню здурив, наче магістрові за сімдесят, коли на вигляд він тягне ледве на сороківку. Пане Зеню, радий вас бачити, сказав Джавала. Давненько ви до нас не залітали. Не хочу пана магістра від державних справ відривати. Але нині забрів у наші країни, і пан е, е, бум. бум. бум «Бумблякевич, до вашої ласки. Еге, і як виявилося з подальшої розмови, пан Бумблякевич – історик, і то з патріотичними переконаннями». «Істориків нам бракує», – кивнув Джавала. «Ото я й кажу, вівдалі пан Зеню, чого б то панові Бумблякевичу та й не взятися до написання історії нашої сміттярки?» «Прекрасна ідея», – потвердив Джавала. «Я давно підшукую людину, котра б зуміла оспівати наш край, і то не тільки в історичному розрізі, але й створити щось на кшталт енциклопедії. Себто описати його географію, світ фльори і фауни, етнографію і фольклор, а також світ мистецтва. Бо у нас є і літератори, і малярі. Робота ця копітка, і, звичайно, потребує фінансової підтримки. А її вам може забезпечити княгиня Дагмара фон Шруботяг з тих самих шруботягів, що родичалися зі старими Габсбургами». «О, її світлість буде незміровтіша на потер руки пан Зеню. Я навіть думаю, що княгиня виділить для пана Бумблякевича один зі своїх розкішних покоїв. Без сумніву! У палаці княгині розташована національна бібліотека і багатющий архів. У Бумблякевича радісно затьохкало серце. При згадці про бібліотеку здалося, що він помер і потрапив саме в рай». «У мене немає слів», – нарешті видушив він із себе. «Це, можна сказати, моя мрія – запорпатися в книги і ні про що більше не думати». О, власне, засміявся Джавала. тут вас ніхто не буде відволікати. Окремі розділи цієї енциклопедії можна писати вже, просто у бібліотеці, адже польові дослідження зібрано давно, і вони тільки чекають, щоби хтось їх опрацював. Скажімо, тваринний та рослинний світ уже описала Мальва Ланда. Колекція її гербарію дістала спеціальну премію – Пане Джавала, не втримався Бумблякевич. Якщо по правді, то саме таємнича особа Мальвиланди завела мене на сміттярку. Спочатку я роздобув першу збірку її поезії, згодом другу і так захопився її творчістю, що вирішив будь-що відшукати авторку. Вам добряче поталанило, адже другої збірки немає навіть сама Мальва. Що мене у цій історії, м'яко кажучи, дивує, то це те, що пані Мальва. «Панна Мальва», – поправив Джавала, – «що панна Мальва, незважаючи на свій поважний вік, ще така діяльна, адже, коли не помиляюсь, то їй легко за сімдесят, так? Маєте рацію, ми з нею ровесники». «Ровесники?» «Але, пане Джавало, на вигляд вам не більше, ніж мені». Пан Зеній Магістр весело розсміялися. «Пане Бумблякевич, сміттярка – це феномен, який ще достатньо невивчений і недосліджений». Але одне можу вам сказати з певністю – всі біологічні процеси тут страшенно відрізняються від таких самих процесів поза нею. Отже, процес старіння у нас дуже загальмований, і людина, котра має 120 літ, виглядає лише на 60-літню. А що, є такі? Уявіть собі, сама пані-княгиня якраз і має повних 120 літ. Молодість її минула ще за бабці Австрії. І була вона хресною мамою нашого славного архикнязя Вільгельма фон Габсбурга. Василя Вишиваного? Саме вона його українізувала настільки, що він кинувся у вир політичної боротьби за здобуття українського трону. Ба навіть, як нам відомо, видав цілу книжечку українських віршів – «На жаль, по війні НКВД його вислідив у Відні і вивіз до Сибіру. Там бідолаха і помер. Але ми робили все можливе, щоби вирятувати його. Кілька разів виряджали експедиції, однак... усе намарне». «Цікаво, а панна Мальва мешкає не тільки тут, але й у Львові?» «Ні, там тепер живе якась дивачила-жебрачка. Колишня Мальвана коліжанка. А сама панна Мальва виглядає на зовсім молоду особу. Ніхто б їй більше тридцяти не дав. Струнка, висока, з буйним волоссям і очима як сливи. Така, кому хочеш, голову закрутить. Шкода, що ви не завітали до мене хоча б на півгодини раніше. Я б радо вас зазнайомив. Панна Мальва любить розумних людей. Вона щойно відійшла». Бумблякевич зашарівся, почувши про себе такі листиві слова. «Таким чином, пане Бумблякевич, у вас є всі шанси не тільки законсервувати свій вік, але й значно омолодитися?» «Пане магістра», – втрутився пан Зеньо. – «на жаль, я мушу вас покинути, сьогодні наша боївка відправляє збройну поміч повсталим курдам, і я мушу бути при цьому». «Так, так, так, справа надто важлива, я вас не затримую. Чи цим же транспортом помандрує і мій підручник-підпільника?» «Так, поки що лише 100 примірників. А як же курди його прочитають, – здивувався Бумблікевич, – коли написаний він українською». «О, ми про це давно подбали», – відказав Джавала. «Моя книга перекладена в нас і курдською. Тут і видрукувана. Зараз ми готуємо переклади чеченською, тібетською і корсиканською мовами. Ми мусимо допомагати своїм братам по неволі. Уже відправлено книги, перекладені баською і якутською. Пане Зеню, передайте мій привіт шейхові Ібрагіму Айяру. Скажіть, що наступ наших сил на Багдад розпочнеться рівно за тиждень. Боївка отамана Крука знаходиться в дорозі». Шкода, що плянований разом із нами замах на Садама Хусейна не вдався. Будемо робити все можливе, аби тільки знищити цього скаженого пса. Аллах Акбар, слава навіки, відповів пан Зеню і покинув апартаменти пана магістра. Пане Бумблякевич, сядьмо ще на хвильку. Хочу, перш ніж ми подамося до княгині, розпитати вас дещо. Отже, мабуть, вам пан Зеньо сказав, що погляди я маю принципові щодо перетворення України в могутню державу. Такі погляди називають націоналістичними, і я не боюся цього слова. А ваша енциклопедія сміттярки мусить триматися саме на твердих націоналістичних підвалинах. Мусить описати край, що за своєю суттю є своєрідною державою в державі з її феноменальною самодостатністю. Така енциклопедія повинна розбудити в наших краян могутній спалах патріотизму і бажання самопожертви. А для наступних поколінь стати джерелом пихи і честолюбства. В майбутньому я бачу нашу сміттярку своєрідною запорізькою січу, в якій куватимуться серця героїв. То буде щось, як чистець нації, котра протікаючи, наче полтва, крізь усі наші лабіринти, залишить тут усе мілке і невартісне, слабість свою і недорікуватість, страхи і зневіру, весь намул свій і всю каламуть. Тепер ви розумієте, яка відповідальність покладена на вас. Чи готові ви до такої праці? Мушу вам сказати, що мене віддавна дратувала яловість тих істориків, які описували наш народ добрим і лагідним, готовим завше підставити праву щоку, коли його били по лівій. На прикладах нашої доброти і гостинності неможливо виховати оборонців батьківщини. Сим цим слід покінчити. Але нам пора. Княгиня чекає на мене.